У суботу, коли сонце досягає славетного вечірнього пруга, поволі бамкає великий монастирський дзвін. Старе розлоги село заборсалося в садах, аях, ярах. За селом розлоги поля, синіє ліс, летять птахи хмаринками і хмаринками птахи. Сонячний промінь стриже по верхах тополь, височезних дубів, щіпляється золоченого хреста монастирської дзвіниці. Бам! Бам-бам. Далеко й широко хвилюється і розливається навкруги. По полях, садах ворушиться працювитий люд і слухає. Бам-бам-бам. Марія ще в полі посіває. Мартин сіє пшеницю, а Марія ходить коло нього і тикає у рихлу землю ляшки. Хвилі дзвону долетіли сюди. Мартин зупинився, зняв заялозений кашкет і тричі поклав на себе широкий хрест. Марія хреститься також, і в її очах миттю з'являється образ з білими незагорілому лиці зубами, синіми очима і русявим кучером. Глянула на недосіяне поле, «Боже, та де ще межа? А недосіяне не можна кидати, м'яка ріля просить зерна». «Завтра ж день сідмий, Господу Богу твоєму. Земля не буде чекати, гріх заставляти чекати її. Ось досіємо, і тоді на вечірню». Поволі широко ступає Мартин і чавунною жменею розсипає бурштинове зерно. Сиплеться і шарудить. Земля ласкаво приймає його і вже готує соки й пахощі будучого хліба. «Ти, Марія, так не спіши, – каже Мартин, – не поспію ж я. Не можна ж так на галай-балай. Зерно мусить рівно лягти. Марія зменшує ходу. Босі ноги глибоко грузнуть у ріллю. За сіячами коні з боронами йдуть, заволочують зерно. Мартин рівно, як машина, йде. Не квапиться. Сиплий-сиплий. Сипли. Легкий, ледь помітний вітрець підносить зерна і кладе на ріллю. Доходять до дороги, повертають назад на порожню і зачинають новий посів. А сонце зовсім западає. Ось сповзло до довгої, ніби двосічний меч хмаринки облило її пурпуром і золотом. Марія дивиться на сонце і благає його. Сонце любе, не спіши так, зачекай, зачепися, он там на дубі і посить, відпочинь. На полях западає Передвечірня тиша. Голоси стають звучніше, Долиною по куряній дорозі вертають спіль селяни. Все квапиться до села. Чути пісню, стукіт коліс, хльоскання батога. «Добрий вечір, дядько Мартини!» А Бог на поміч, гукають Мартинові здалека. «Додому, додому час!» Мартин зупиняється, обтирає шорсткою правицею чоло. «Дай бо здоров'я! Спасибі! Ось досію!» «Ще з вийде і кінець!» «Ах, кориць, кориць, – думає Марія, – коли вже він скінчиться, той кориць?» І сонце погрузло. Швидко поглибшується смеркання. Останній посів скінчився. Мартин витирає чоло і витрясяє решти зерна з мішка. Марія бігає і метушиться, витрясає міхи, складає їх, чіпляє до орчиків шлеї, Підходять спітні коні, Скорше, скорше. Кидається і помагає випрягати. Вкладає на віз борони. Сідаючи на віз, Мартин зауважив. «Ти, Марія, сьогодні ніби до шлюбу квапися». Марія мовчить. «Слава Богу, що їдемо. Дома у неї ще тисяча діл, але вона раз-два й полагодить. Біжить, рве по короткому часі». Вимита, вичепурена, у найновішій шелестючій спідниці, з хусткою в руці на спотикача біжить Марія на вечірню. Село не близько, добра година ходи. Марія не йде, Марія летить. Дзвін вже давно замовк, там тих парубків і дівчат, там їх зібралося, у церкві чинці світи тихі співають, а навколо церкви під розлогими каштанами моляться веселі люди – на ясні очі і чорні брови. Повечірні Марія не вертається на хутір, піде в село до тітки-домахи, а завтра знов до церкви, а тоді можна і на хутір назад. Прибігла, навколо церкви кружляють пари, широкі церковні вікна ледве освічені. Марія на всі боки озирається, увійшла до церкви, купила за копійку свічечку і сама понесла перед вівтар до Матері Божої». Тут ясно і сильно пахне воском. Густо натикані на свічнику свічі горять рівно і лагідно. Сяють срібні ризи і усмішка Богоматері.